Побачу, почую, ось настирливі думи, настирлива плоть. А де була моя доля? Я завернув до Черкас. П'ять миль ще треба було перебути. Та що нам ті милі, коли позаду покинуто погноблення, занепад, вихайні щастя цілих століть? Ми їздили в Черкаси без попередження і без звідомлень. Але хтось уже ждав мене, хтось зготовив стріччю гідну гетьмана. Слава сяяла вогнями, гриміла гранатами, розкричувалася голосами піднесеними. Слава була зі мною. А доля? В Черкасах ждав мене Луговське, з вістями значними і незначними, яким я мав дати лад. Викладав пан Івану сити добро так, ніби сам збирав і спереджав вісті, вміло виставляв наперед важніший, відгортаючи несуттєвий і цілякий дріб'язок. Милі вісті, коли кличуть їсти, як писано було на ложках козацьких. Вісті ж для гетьмана призбивалися нестій милі, та й не вельми легкі, бо вже мав тепер життя і смерть людські в руці». Повинен в вдовицю, годувати сироту, навчити невченого і забити памороки ворогові. Пан Кистіль знову звався, мимохід зауважив Виговський. Ще звідки спроваджують тоненькі єдваби, щоб завернути у них усіх чертів бісів та підсунути довірливим козацьким душам? Аби ж то, списався вже з московськими приграничними воєводами» і намовляв, щоб ударили на татар. Ага, на татар. Отчихнути їх від козацтва, а нас заставити голими перед панським воєцтвом. Та вже пізно, пане сенаторе. Чи є скрутилося, а чи є й Мабуть, воєводи ще не віддають ні про жовті води, ні про корсунь, обережно мовив пан Іван. Деякі прикмети вказують, я урвав йому мову обережну з нихіттю. Що за прикмети, коли весь народ піднявся від краю до краю? Вже Варшава і Стамбул знають про наші звитяги. Сам укладав листи з-під білої церкви до всіх володарів значних. Про що ж тепер мовиш? Але Виговський умів бути занудленим до нестерпності, коли мав у руках те, чого не мав ти вісті перехопили козаки за Києвом одного стародубця Климова Григорія. Безбарвним голосом повідомив він. Пробирався він до пана Киселя, посланий сельськими воєводами Леонтєвим і Кобильським з листом князя Трубецького, про те, що його військо готове виступити проти татар. «Де цей стародубець?» – пошепки спитав я. Перепровадили козаки сюди, гналися з нами від Білої Церкви. Вже в Мошнах аж сказано мені про нього. А лист? Відібраний, тепер у гетьманській канцелярії. Чом же мовчиш? Звідомлюю, пана Гетьмана. Звідомлюєш? Задурюєш мені голову нікчемністю а про найголовніше головніше мовчиш. Завтра поставити стародубця переді мною. Догляньте його справно, і щоб усе по потребі Шані, як для посла, спорядити його назад до Вореводи. Тепер уже нашим посланцям, з рестом до самого царя Московського. До царя? Ми ж послали з-під Білої Церкви, нагадав Вигорський. Послали, а чи дійшло? Та й що послали? Складав ти писарю для всіх однаково. І скрізь знати було б твою душу. А тут треба лист, в якому б душа народу цілого билася. На Козацькій Раді після Корсуня приговорено мені проситися під руку великого государя Олексія Михайловича, в Русі самодержці, поєднавшись з братами нашими єдинокровними і єдиновірними, а з-під королівської руки вимкнутися. Не кликана мене, на ту раду геть мене. Не кликана. Я мав би знати, пане Іване, хоч і не кликаний. Та вже гаразд. Не стане обтяжувати твою душу сім листом. І нікого не стане обтяжувати, бо хто це зможе. Саму ложу, і то цієї ночі. І я не стулив в повік до ранку. Який там сон? І хто б то спав на моєму місці? Мав позаду свої найбільші битви. Ще чув з того і бачив кров, яка тече ріками. Але вже не озирався на ті битви. Не затягалася душа моя від смертей. І не втішалося серце небаченими перемогами. Думалось про інше. Народові потрібні невиграні битви. Не втішання славою і волею. Не ситість і спокій на якийсь час. Йому потрібне майбуття. І очолити народ може тільки той, хто спроможен забезпечити його майбуття на звіки цілі. Забезпечити майбуття. Слова, які не мають назви. Як казав той волопаснічний, треба вигравати не битви, а долю. Многі пробують цього доконати, та ніхто не вміє вийти за власну малість. Здолати її, хто здолає, здобуде велич. І не він сам, бо теж слабий чоловік, а його ім'я, яким значитимуться всі його діла, що стануть великими і несмертельними. Я став на битву запеклі криваву, здобув перемоги, відав, що здобуде ще, але вже тепер думав, доки ж. Тепер, коли піднявся весь мій народ, я не шукав до кого прихилитися, в кого просити помічі, бо міг вистояти проти будь-якої сили,